Загадковим міг бути для чужаків, але не для своїх. Ролі було розписано наперед, назавжди і навіки, і ніхто не міг порушити усталеності, відступити від звичаїв бодай, на крок, бо порушників карано негайно і безжально. Люди Гасана Ги виявилися зовсім чужими там, де всі місця роздавалися вищою владою і волею. Непрошені, незвані, непередбачувані, попервах зустрінуті були вороже, зневажливо, погордово, бо ж прийшли в топкапи не за велінням і згодою султана, якому тільки й могло належати тут найвище право, а прислані силою іншою, невідомою, власне силою неіснуючою, бо жінка, навіть коли вона стає султаншею, для синів ісламу ніколи не може слугувати законом гасана Ага зі своїми яничарами сприймався палацовою челяддю, як щось не тривке, тимчасове. Породжений примхою, мав так само швидко і зникнути завдяки новій незбагненій примсі чарівниці султанші, який падишах чомусь догоджав, мов болятці. Та минали дні і тижня, а Гасана Га не зникав. Його люди тинялися по топкапи, товклися на султанській кухні, ловили гавколо коло брам, набридали стайничам і мрахорам, щоб ті вчили їх їздити верхи, так ніби мали намір із простих півторяк яничарів вискочити одразу в паші. Згодом у їхніх гаманах задзвеніло золото, і дзвеніло воно густіше і густіше, так ніби плачено їм за неробство, дотримуючись при цьому якихось химерних такс, що більше неробство, то щедріше плачено». Тимчасові набували сталості, які й позаздрити могли навіть ті, хто стояв біля самої особи Падешаха. Були просто небажані, а тепер лякали силою. Їхня загадковість ставала щодень загрозливішою, тому кожен, про всяк випадок, запобігав тепер перед цими людьми. Нещасні безбаченки, юнаки, приречені стати кривавим м'ясом для султанських битв, Ще вчора жорстокі вояки, яким судилося тільки зненавидження повсюдне. Яничари Гасанаги навіть розгубилися від тієї запобігливої уважливості, з якою несподівано накинулися на них челядь топкапи. Яничарська звичка до примітивного насичення, до хапливих грабувань і короткочасних утіх штовхала їх до неперебірливості, часом і до дріб'язковості. Вони вважали себе щасливими, отримавши зайвий шматок жирної баранини, білішого борошна для халви, вибравши собі стрілу у султанській зброярні, помінявши розтоптане взуття на нове в палацових сховищах. Але згодом, вдовольнивши найперші потреби і збагнувши, що для цього не треба затрачати будь-яких зусиль, вони стали пильніше придивлятися до цього дивного світу. І завдяки своєму природному розуму І вигостреній постійними небезпеками спостережливості Незабаром збагнули, Що найбільша цінність, якою володіють усі ці люди Не наїдки і напої Не одяг і зброя, навіть не коштовності А знання державних таємниць Вісті і новини Вісті пливли до придворних могутньої рікою Пливли приховано Незбагненно. Тут знали все, що стане знане всім завтра або й через рік. Відомо було їм і те, що ніколи не вийде за брами топкапи, вісті були тут скарбом, зброєю, товаром. Знання про минуле тут зневажливо віддавано мудрецям, бо ні мудреці, ні минуле ніколи не загрожують хлібові щоденному. Зате все, що торкалося для нинішнього і намірів на прийдешнє, усі відомості. Підслухи, таємниці, викрадені, куплені, вирвані жорстокими тортурами, народжені сліпим випадком або й примхою можновладців, призбировано хапливо, жадібно, загрибуще, пильновано жорстоко і невтомно. Та коли зажерливість і підозрілість людська не мають меж, то так само немає меж і людська марнота. Коли хтось має щось, він не втримається від спокуси похвалитися Навіть скупий, який ховає золото в підземеллях, хвалиться своєю скупістю То що ж казати тоді про тих, найбільше багатство яких складали знання, вісті і новини Знання рвалися з тих людей, як загадкові глибинні сили, що викликають землетруси Вісті розліталися, мов налякане птаство, новини старіли скоріше за жінок